Sei labete zituela ama preso sartu zuten, urte bat eta erdirekin aita. Ama txiai eta txita izebarekin naunditu da, 2008 amasei arte ama preso negitik atera arte. Gaur egun, ogoi urte ditu irati esparta gimonek, ez du gehiago aur baten ikuspegia, baina kezka eta bizipenak daude. Kontutan hartzen da gehiago egoera politikoa, konturatzen gira ere ez bakarrik, gauzak aldatzen direla eta aldatzen ahal direla, Eta, bo, gero, eh, galdera batzuk gaztetan ez direnak bentsatzen eh, gurasoekiko, familiarekiko. Eh, ipatu nuen bezala, zargaitzik ahogu batukan badakizularik ze egoeretan ziren. Orain ez dut ez da baida hori izan eh, gurasoekin, beraz, eh, esperdukzen zutela entzunen, <laughs> baina eh, bai galderak. Eta, bo, komunikazio eskasa dugu etxean, Baitarekin ez hainbeste, baina nahi nuke elkarrezketa hori biekin izan, eta ez bakoitza beraldetik, beraz momentu hona itxoinen dut biekin batera ipatzeko. Holako galderak ere batzutan askatzeko konpikatuak baitira. Ostegungo izuntan pasaratu agirian, bohokan segitzeko pres daudela diote aur motxiladunek, eta heldu den urtagilaren zazpian, bilbon antolatua den aldeko manifestaldi haundira deitzen dute, bereziki ipar euskal eriko gazteria.